Četvrtkom. Papa Ivan Pao II posjetio je Hrvatsku tri puta. Prigodom svakog posjeta emisije povijest četvrkom pripremila je posebnu emisiju. Danas vam donosimo izbor iz tih emisije. Govorit ćemo o povisti papinske države, odnosima Hrvata sa svetom stolicom i o obilježima papinske vlasti. Povijest četvrkom.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 takozvana darovnica cara Konstantina, koji je nakon pobjede kod Milvijskog mosta papi Silvestru prvom darovao Rim i određeni teritorij na e, italijanskom polotoku. E, međutim, ta darovnica, odnosno pojam darovnice, Pojavio se tek u devetom stoljeću kada se stvarala realna papinska država. E, humanisti, počevši od Lorenza de la Valle, su dokazali dakle, da se radi o jednom falsifikatu koji je puno kasnije negoli e, se spominje događaj, dakle, na koji bi se trebao odnositi, dogodio. E, jasno da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 ono što je nekadašnji moćni rimski imperij sagradio. Pa se na zapadu, iako će bizanski carevi imati svoje egzarhe, upravitelje sjedištem u Raveni i Milanu, ali zapravo će biskupi i rimski biskupi, pape,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 I mislim da to ono što nekako povezuje simboliku papinsa. Sveti Petar je više puta istaknuti, su na osobitni način nekako ovaj, opunomočuje za neke osobite službe unutar tog te zajednice 12. apostola. Njemu daje neke, tako mi vjerujemo, posebne punomoći koje mu nekako obećaje i povjerava kao ono pas ovce moje ili tebi ću dati ključeve kraljestva nebeskoga u Matejevo evanđelju ili u Lugnu evanđelju Šimune Petre, ja sam se za tebe molio da ti utvodiš braću svoju vjeri kada Sotona bude rešeta o crkvu dakle ima tako više tih trenutaka ili citata iz evanđelja koje nam daju tu spoznoju da je Isus izabrao namjerno na storicu kao onaj koji će nastaviti njegovo dijelo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 No Budući da je Sveti Petar kao biskup ili kao poglavar crkva ili biskup, to danas kažemo umro kao poglavar te rimske crkve onda smatramo da je svaki rimski biskup zapravo nasljednik Svetoga Petra tome, Sveti Petar je prvi biskup Rima i svaki koji je dalje bio poglavar rimske crkve je zapravo Petrov nasljednik onda mi vjerujemo da je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 Um, kolegi biskupa katoličke crkve um, nosi one punomoći koje je Isup davao apostolima i u tom kolegiju biskupa katoličke crkve, biskup Rima, nosi one punomoći ili uh, ovlasti koje je Isus davao svetome Petru.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 to je moguće čak još i danas, to, ali nije više običaj ili se ljude zaredi ako se ima na nekad nalima. Dakle, oni su ovaj, kao nositelji tog prava da biraju papu, to birali. Međutim, to nije jeftino i u odličnom povijesnom trenutku vidjeli se da kad se ne mogu složiti nikako. Onda se je civilna je preuzimala... Ovaj,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 A isto njega je Pavao VI koji je bio značajan papa, on je zaokružio Vatikanski koncil i značajan za sve te novosti primjenjene nakon drugog Vatikanskog sabora. No, On, je, on se odrekao tiare ili papinske krune, to je jedna dragocjena kruna koju je onda on, on se odrekao toga i izvlastio to da bi mogao srestima za tu krunu pomoći i siromašnjima i drugim inicijativama crkve. Onda kod tog uvođenja u papinsku službu znao je prije jedan redovito suzimalno redovnika najsiromašnjega reda Kapucina koji je izvikivao pred papom uzimajući slamčicu i paleći slamčicu koja pada na zemlju govori o papi Sik transit gloria mundi ovako prolazi slava svijeta da ne bi lupilo u glavu slava i čast svako da i papištvo je jedna velika čast i, i, i tekako je to velika stvar. ali sikh transit gloria mundi a sigurno da je poznato da je još od Grgura velikoga šestostoljeće da je on želio unijeti uz, u naslave svoje papinske vlasti i časti Riječi koje su zvuče evanđeljima, to je da je on servus servorum dei, sluga slugu Božjih. Dakle, ne samo običan sluga. Dakle, sve te vlasti u crkvi nisu odnos nego su služenje narodu Božjemu. Po naravi evanđelja bi to zapravo trebalo biti svaka vlasti i svi, sve vrste vlasti u zemlji, ali je to posebno, isto će kod svih naših crkvenih službi,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 Protiv nije. Papinstvo je u svakom pogledu utjecalo na ljudsko društvo i kulturu. Sam papa svojim vanjskim izgledom, obilježima svoje časti i nastupom u javnosti, izvaja se od ostalih ljudi. Um, ja bih upozorio da je obilježe, jedinstveno obilježje opće biskupske vlasti štapa. Tako da um, i Mitra poslije jasno, isto tako da je ta kapa na glavi biskupima, tako i papa kao biskup ima.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 i na neki način time daje do znanja sve ono što mu priznaju svi biskupi svijeta u tom takozvanom primatu pat, papinstva. Dakle, papa ima taj primat vlasti i časti od cijeloj katolička crke. Dakle, da je štab baš taj simbol toga. I svaki biskup kad nastupa u svojoj biskupi, on kao znak svoje punomoći vlasti u tom dijelu Kristava Sada prima baš taj štap, štap je znak pastira,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 Srce po ljubavi i tako dalje ali evo kod pape je to već uobičajeno svi svečenici i biskupi u svojim službenim nastupima ili kontaktima imaju dugačku haljinu ražte boje, redovnicima isto tako ražte recimo svećenici imaju crne boje s imaju smeđu boju, dominikanci opet bijelu boju i tako dalje onda biskupi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 To je svaka jedan izazovi na jedno određeno čistoću i vjernost u služenju i svom davanju povjest četvrtkom procena momcima ni nomine rischi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 teritorij papinske države, predan je kraljevini Italiji, a ona je u određenim koncesijama omogućila dakle, da dijeluje Vatikanska država koja je i danas još uvijek prisutna i gdje papin autoritet je također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 obog opasnosti koje nosi današnje vrijeme, sveti otac ima neobičan način prijevoza, takozvani papamobil. Kako su kroz povijest putovale pape? Papu su nosili na nosirkama. To se nosilo do Ivana 23. To je papa koji je ovaj, umro 24. Ja do pape Pavla VI. Papa Pavla VI je već prohoda, recimo tako. međutim tada se vidjelo da to hodanje nije baš praktično, na jer je zašta jesu papu željeli vidjeti. I lakše ga se vidi ako je Podignut prema gore, pa, tako da su nosilke, recimo, bile i praktične, i ljudi su puno lakše mogli vidjeti papu, kada je papa odba, odbio da ga nose, pa je hodio, onda ga, ga se može vidjeti, neke papu malo niže ga onda se ne može vidjeti. Prema tome, vjernici su bili sasvim zadovoljni time da se papu nosi. Ali, međutim, gdje god je to moguće, avaj, se vozi, jedno vrijeme se vozi u otvorenom Auto, onda se zatvorio taj auto nakon atentata na papu Ivana Pavla II. Uh, tako da bude zaštićen od takvih nekih evo, ispada i mogućnosti koje su nažalost danas sve učestali u svijetu. Dakle, ovo je sasvim normalno i razbolito da se to tako ovaj, učini. Za kraj smo našega gosta, Patara na Linića, zapitali kako on doživljava papu Ivana Pavla II. Ja, ja mu se divim, meni on fenomenalan u Čežnji da, da komunicira sa cijelim svijetom. Ja vjerujem da mu je Bog dao silne darove, da, da, da slodavate jezike sa lakoćom, da može sa svakim gotov porazgovarati na njegovu jeziku. Tako dakle, da je tu negdje on straho nama imponiralo, a tako će da i sada biti kad nam je govorio Hrvatski, država, te govore, pozdravne govore itd. i tako dalje i jednostavno razumije svaki razgovar svakom mu pristupi čuje na svom jeziku tako da mi je to, to nešto tako lijepo i veliko smatrano da je to posebni Boži dar jer imati na pameti toliko tih darova i čak razlikovanje tih u Sloveniji, slovenskih govori u češko-češki itd. zaista ima neku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 radosno vijesti, da, da svjedoči za Isusa Hrista i da kao svjedok vjere, hrabri druge u vjeri, u tom je naprosto neumoran. I, i spremanje svakamo ići, svjetimo se kako je on silno želio ići u Sarajevo, isto tako izraziti solidarnost i ljubav, a onda zajedno s katolicima moliti za mir i isto tako u tom jednom trenutku kada je to bilo u herojstvo i tako dalje. Pa sve to govori o jednom čovjeku silne odgovornosti, ali i ljubavi koju, koju pošto poto ostvariti bez obzira koliko ga to košta u odnosu na njegove tako klonule već sile i tako i vidimo i sami kako teško hoda kako mu nije lako ali tučini on nadljudske napore da ostane vjeran svome poslanju onako kako ga je on shvatio i razumio povijest četvrtkom Amen.